Bueno, aldaketa ugari uh, daude. Den aldatzen ari da itsasoan, eh, alde batetik ba, daukagu berotze bera. Eh, gusten badugu itsasoa zelako hundilla den eta zelako urmordua dagoen itsasoan, eh, urori berotzea jadanik ja asko da. E, aldatzen, dugunian, e, ba, aldatzen dugu nia e, eh temperatura aldatzen dugu eh produktibitatea. E, Hibili nei gorrian eta badakigu itsaso tropikalak edo subtropikalak produktibitate gutxiago daukatela, ez dago ainbeste fitoplanton deitzen duguna una landariak, itsasoko landareak eta orduan ba gutxiko daukate, e, dauden espezieak e, ba, mugitzen dira, se bakoitza bere temperatura egokia dauka eta temperatura aldatzen bada, bai edo go alderantz egiten dute. E, osea, daude aldaketa asko eh baina giela da guretzat e, gure kostaldean e, eta gu gizaki bezala gehiago nabarmentzen deguna dela baitza esmailaren e, goraka da bai begiekin ikusten dugu, ez, baina eh, modu baten zin egokitu beharrez ez aldaketei. Eh kongresu honetan hitzaldi bat emango duzu. Okertu naiz aldaketak ozeanoan e, benetan azola zaigu hartzurien edo xurien desagertzea galderari erantzuteko. Euskal Herrian ez dugu hartze xuririk momentukotz, baina eh biologian istasunaren aldetik e, klima aldaketak espezieen aipatu duzu, ba baina beste espezie guztien desag, desagertzea edo ordezkatze bat ekar dezake. Or, ordezkatze bat. E, bueno, e, espezia batzuk hart zuria ba, desagertu daiteke noskiz eh, bukatu zaio bukatzen zaio mugitzea ezin ezin du iparralderatzo mm -hmm. e, baina beste espezia batgingo dutena da muitu eta ordezkatu. Eta bueno, italdiaren izena berez nahi dudana da ikusi edo e, kontrastean jarri e, gauz ur, urrut ikusten ditun gauzoiek, ekin imaldaketarekin, ba, parpoloa, atzuria eta gauzoiek. Eta guero, gu nabarmentu edo nabarmentzen ari geran efektu lokala. Ba. Itxasen maiaren goraka da, e, espezi berriak agertzea, horrelako gauzak ez, eta pizkat, ba, nola dagoen jendea askotan hau ikusten duga, ha? ba, urrutiko gauza dela, eta azkenean gure eguneroko bizitzan ba, efektu bat izaten nahi da. E, Euskal Herrian, aspaldi, ez espaldi historikoki baina e, baleak arrapatzen genitun eta hori desagertu egin zen e, espezieen aldaketa edo e, hain zuzen ba, migrazioen ondorioz ere sentzu batean esan dezakegu e, ba urrutiek gabere azken urteetan eta azken mende honetan asko aldatu dela gure itsasoa hemen Euskal Herritik eh? E, ikusita. Eh bueno, arasoa baita arrantzaren arasoa da beresz. E, Horri aipatuko dugu ere, eh? bai. e, baina ia eskaso honetan, bueno, ikusten, bai, bai, a ver, seguro es dira oso espectacularra hartatzen adirenak, ez, baina gu be iratzen ditugunean, eh, ba, dira orain ugariagoak eta eta bat askotan ez komerzialak, zek dira rapatzen direnak, eta ortako egiten da esfortzu bat. Baina ikustu ditugu beste espezie batzuk erotagu gariago direla. Ez da gauz bat, e, derrepent ez dakit e, marraso tigrak agarretu direla, erroka gauz bat, ez? Baina kopuruen e, aldetik bai ikusten dugu da, badirela aldaketak, eta gauzak e, pixkanak aldatzen dihoaztela. E, planktonan ikusten da, arrai espezie batzuk erotagu gariagoa dira, hori e, ikusten da, badira, badira lanak horretan, ez? Mm. Ez da. Esta peliculetako aldaketa es, eh, egun batetik bestera itsaso guztiz aldatu da eta dena Brasil eh, bihurtu da. baina aldaketak ke bai. E, aldaketa chiki, ere pentsatzen dut baduela bere bere gero, ez? bere bai gero aldaketa horiek e, ba asieran bizkanaka dijo gero havia dura igotzen ari da. E, ondorioak praktiketa zaila da egia zaila da eskeian eh esakgur noragoaz mm. <laughs> e ikusiko dugu <risa> e, Adibide gisa ipatudugu e, bitxia izan arren ba, Euskal balezaleak lehak izan zirela bere garaian eta Balearen desagertzea aipatu duzu arrantzaren ondorioa ere aipatu beharra zegoela zuzen ere klima aldaketa bai baina gizakiaren jarduna ere konton hartu behar da zentzuretan ez dakit ma, gure itxasoetan e, gaur egun e, arrantza jardun ez dakit oldarko edo e, e, egiten omen den edo egin izan den zein eguret aurkitzen gara, jakin da, bueno, ba, duela urte gutxi ere ba, antxuaren biomasarekin eh, zebantzen arazoa. Bai, e, bueno, idezantzoren biomasaren arazoa izan zen baita lotuta esklima aldaketari, baina baita, baita meteorologiari es, baina garoztik e, ba, kudeaketa asko hobetu da esan behar dut e, nire ustez gutxienez Euskal Herrian arrantzaren kudeaketa ona edo oso ona dela ez es? da berdina toki guztitan e, e, Euskal Herrian ondo egiten dela pentsatzen dut, baina ezin da esan berdina mundu guztian, eta batez ere herrialde txiroetan, ba ez dago iakudeaketarik, eta importantzia da. Mm. E, eta modu batian hori baita, ba, eragina dauka, eta eragina horiek, e, ba, erkarrekin dihoazte. Eh? Azkenean, ba, balea, Guretzat inportantea zen, baina beste espezie bat oso inportantea esan den apakaiua Hori mm. e, e, ba, ikusten ari da baita ere nola ipar aldera antzun ari da e, Lehen arrapatzen ziren tokia paritzazoan, e, Kanada aldean Baina gero eta gutziko dagoela Eta ordez, e, ba, baren zitsazoan norvegia eta rusian artean ba askoz gehiago dago mm. Osa, pixka benaka e, mugintzen ari da, baina batera E, egin dena geiegizko harrapaketa adibidez kanadan edo iparitzasoan ba bere eragina izan du baita ere ba, populazioa ezin moldatzeko, ez. Mm. Orduan askenean gausak elkarrekin dijo aste gu egiten dugu eragin bat zuzena arrantzaren hor bidez eta badago beste aldetik klimaren aldaketa bere eragina dauka mm. la. Eta gizakia berriz ere egokitu behar, eh? Zahipatzen duga klima aldaketa edo arrantza jarduna gatik, e, ere azken urteetan atunarekin adibidez, emanda, eh? Euskal Arrantzaleak urrutira go joan behar izan butela, etorkizunean behar da, arrantzontziak eta industria bat e, egokitu beharko da, nola Bueno, guia modu guztitara gure, gure akibidadeak egokitu beharko dira, eh? Zentsu askotetan. Ba, izango daia urrutiko joan arrantzara, edo beste espezieak harrapatu, mm -hmm. E, kostaldean ba e, e, e, e, kausekin dira moldatzeko eh batean ba ja orain behar deu adaptazio hori beharriskoa da eh oso importante izango da eta bai, bueno, arrantzan ikusi behar sinten moldaketa egokin, es eta modu guztitara baita Baldaketa hauek, hor ba, dixo, aste bizkenaka, ba, daukagu baita ba, gaitasuna ea, e, moldatzeko, baina prez, egun bargera, e, moldatzeko, pentsatzen ezin dela esen, eser ez dela aldatu eta gauzak lehen bezala izango direla ez guazondo eta borrik uzpen ahondiz ez lan egin beharko da ba, niretzat importantena da esaten ari gara adaptatu behar, behar dugu adaptatzeko esagutza behar dugu jakin behar dugu zeretortzatza egun Esinezkoa dena da e, itxoitea eta esatea horain ah, sorpresa e, ba, etortzen direla ba, eta aldaketa horietara moldatu behar gogerala ba, jakin desagun zentzut gira eta hien desagun lanak prest egoteko mm. Euskal itxaso eta e, egin dugu, eman dituzen beste zenbait adibidere, Zuba mundu zua balean aritua zara, ez dakite e, leku guztietan eguera berbera den, edo tokian tokiko kontua den, edo dena elkarrekin duan, ez dakite tximile edo e, papillon edo mariposa efektua ematen den. Ez, bueno, e, bai, aldaketara tokiguztietan hartatzen ari da, eta modu batera, e, seguraski e, guretzatestan gorra, alde bate tik e, kim eP batean bizi geralako orduan ezker erdian gaude. esan duguna ez betzela ba, ipar poloan baldibazaude e, gaizki eldaketa gogorrak eta handiak eta tropikitan baldi baude ba, baita aldaketa gogorrak. E, klima epelan hobeto ba, gaude entsorretan eta bestaldetik era herrialdea beitz bat eta herrialdea aberatzak ba, e, adaptasi hori egiteko, kapazitatea de ondio baina ikusi dutan adibidez Itsasogorrian, ba, ekosistema da koral bat, e, korala artificiak. Eta guk ez gure inoiz oroitzen baina e, badira ehundeka milioi pertsona bisitirenak e, koralaren ekosistemaren inguruan, es ez? Ez, e, ba, ez esan beste, baina Indonesia, e, ba, Thailandia e, berberlako tokitan jende mordo dago eta arrantzan eta bizitzen edo Karibean. Eta koralako oso -so egoera txarrian daude. E, txuritu efekto ezakit nola txuritzea, ez? Txuritzea, e, temperatura igotzen denean, koralak txuritzen dira, bere zinbiontea joaten da eta hiltzen dira. Eta hiltzen direnean... Ezin bote emigratua, arraiak Ezin es, dira mugetu, da, bere emigrazioa bai begiongo da, baina askoz polik igo. Eta hiltzen direnean, ekosistema guztia hil da. Eta e, hiltzen denean galtzen dute arraia, baina gazpaita galtzen dute kostaldearen protekzioaz egiten dute horrelako lana da estruktura bat eta herri alde horintzat oso, oso aldaketago gogorra dator. Bari, ezea, arraiak aipatu ditugu, baina kontu hartu behar dugu, itxas belar, e, bai, ikorralak eta bestelakoak, eh? Bai, bai. kago gu hemen ez, ez ditugu eta ez dugu kontuan hartzen, normalian. Mm. Bueno, itxas belarrak, bai, bai, eta itxas belarrak gure etxatu oso importantea dira, akostaldea bai, pabesteko, mm. baina, baina beste hori, herri aldetan, ikusten genuen, ez, etortze askenen udara oso beroa izan da, Eta zer auraren azpian eta ikusten duzu bere ala efektua koral guztiak txurri txurri. Mm -hmm. e, azken puntu pare bate, besterik ez, e, aipatu dugu temperaturaren gorakada migrazioak e, egokitzeeko denbora duten espezientzako, baina bada itxasoaren azidotze prozesu bat ere hori ez dakit kutxauraren ondorioa den, e, zein da egoera? Bueno, hori da, zeo biren efektu, efektu zuzenean, atmosferan daukagu gehiago, e, zeo bia e, urarekin hasten denean e, azido bihortzen da, erraxe esateko, e, eta hor duen hori aldatzen du e, uraren itsasuraren peatzea eta neurtuta dago, hori da, o, temperatura bezala horretz dago diskusiorik, neurtuta dagoela peatzea aldatzen ari dena orduan daukagu gau espezie asko, eh, oskolak edo koralak edo, edo oskolak euskatenak, eh, txibiak edo beste guztiak eta horientzat e, peatzen aldaketa araso bat da. A, kartatzen dela ez da oso gutxi, a ber, badakigu alde kimikoz, badakigu se no laku efecto quizás Baina gero, ia espeziak boldatu daitezkeen edo ez, horrein dikane ondo. dakik gugondor. E, espeziasko badaukate bereaien gaitasuna e, energia gehiago erabiliz e, arasori konpontzen. Baina, horretako energia gehiago behar jankan behar, behar dute gehiago. Hordun oso zaila da horrein dikane ezateaz, senolako arazoa izango da. Gau de, ba, bizkat, lehen esan dudana. Itzuak badakigu, zerbait hartatuko dela, Senbateraino honenik ez dakigu baina arasoa hor dago eta da ez da araso hipotetiko bat da araso kimiko bat mm -hmm. e, eta ikusten neurtuta dagona. Mm -hmm garretzeko zaila, ez, lurra kutxatuak behar bat e, konpondu daitezke, egin batean, baina, no, itxasoren kasuan? Bueno, hori esin eskoa da, a ber, e, atmosferan baldin badago orain bezala larun PPM e, zeobi, uretan egongo da egun goda ez dago bodurik. <gülüyor> <gülüyor> ez baduzu atmosferatik entzen, uretatik ez dakenduko ez dara. E, beste kontu badira plastikoak, ez, aipatzen bute, e, bueno, hirlak ba, ere badirela, plastiko zeginak, hori arazo larria da? E, bueno, esango dulde dugu agos bat, irlakoa ez da gila. <laughs> <laughs> ez, ez daude, plastikosko irlak pacifikoaren erdian. Horiz ez, hori ez gila, da imagen bat, eta bueno, nahiko boteritzua, baina ez da benetakoa. Baina, ordez dez, plastikoen arazoa oso angila da. E, egin ditugu lanak eta hartu ditugu laginak, e, itxaso, oceanoan erdian, lurraldetik egon zaitezken urrutiena eta badira plastikoak. Erartu ditugun lagin guztietan itxasoan plastikoa zeuden. Guztitan. Daude plastikoak e, ozeano-pazifikoren erdian, nantzalentiko erdian toki guztietan. Eta, eta daude plastiko hondiak, hori joaten dia, ugartetara, eta plastikoa hondia badakiguselako eragintxarra dauzkate e, makrofaunan, txorienta entzat, dordok entzat, marrazo entzat, izur dentsat, etc eta gero daude mikroplastikoak txikiak, txik, plastiko handi horiek apurtzen direnean sortza ditu plastiko txikiak eta horien efektua eta ez dakik gu eser, ez da ere, eh? eta jaten dituzte, baina ez dakik e, igual pasatzen dira eta ez da esan hartatzen, edo eraginik daukaten ez dakagu ideiarik ez, horbait gaude kin <laughs> modu bat Be dena ikertu beharrean galdera ikur ahi bat etorkizunari buruz eh, azken puntu eta bukatzeko zure ikuspuntutik ez daki zeina erronka bitugun, klima aldaketa itxasoaren aldaketarekin ba, bato zen urte begira eh, ez dakite berant, berantegi den eh, prozesua hauue guztiak eh, gelditzeko edo posible den edo nola egin daite.er bueno, e, klima aldaketa gelditzeko ja berandu di da harttatzen da di gertatuko da. E, bere dimensio aldatzeko oraindik garaiz gaude, eh? Ma klima aldaketearen arteke haundia ez da hortaz e, oraindik arai gaude eta egingo nire ustez lehenengo pausoa hori da, e, ba, emisioak burristea eta horreta lantzea. Ba, nire ustez ja erronka da era ba, adaptazioa. Ba. Eh, pentsatzen moldatuko gera e, araso hietekin eta Ondo pentsatzea, zen noraino hau ira arazo bat izango den, gaus pakoitza, izango da edo ez da izango, horronetaz moldatu behar gara honekin, edo behar begur beste araso batetan e, esfortza ondia guajarri, ez? Eta horretan egin behar dugulan. Horzondi, ba, Xavier, mi vale, esker, gure anegote gatik. Bale, esker ikasko